Så det, der ligesom var hjemligt, det der var rart, øh, det, var, det, det, det blev fjernet, og det blev lige pludselig gjort rigtig tydeligt, at det var en institution, vi boede på. Det var her, vi efterlod Emma Luna i sidste afsnit. Hendes historie er delt i to afsnit, og hvis ikke du har hørt den første del, så må du hellere gå tilbage og finde den frem. Ellers kommer du til at gå glip af en ret vigtig del af fortællingen. Hvis du har hørt første del, så ved du også, at Emma Luna allerede havde bestedet et af de bjerge, der skulle udgøre hendes anbringelse. Men også at hun blev bevidst om, at der skulle komme mange flere. Du ved også, at Emma Luna var anbragt i otte år af sin barndom, og at hun sammen med 20 andre unge har fortalt sin historie i bogen De Anbragte. I den her podcast går vi netop i dybden med nogle af fortællingerne og dykker ned i afgørende episoder fra forfatternes opvækst.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 Det vil altså sige, at de ikke bor sammen med deres biologiske forældre. Det svarer faktisk til cirka 1% af alle børn og unge i Danmark. Afsatsen, jeg havde stået på, gav efter, og jeg faldt ind til bjerget, jeg havde brugt overvis på at bestige, mens min familie hæppede på mig, tårnede sig op over mig endnu en gang. Jeg skulle lære at navigere i et landskab med skarpe kanter eller med andre ord. Regler anden del af min anbringelse, den hvis hvis vi starter med ligesom at kigge på hvordan at jeg oplevede det som bare som barnet, øhm, så kom der lige pludselig alle de her altså kommunen havde selvfølgelig altid været en del af min anbringelse. Jeg var med på, at der var møder, men det var sådan lidt det var det var glidet lidt ind eller øhm, det passede ind i mit liv. Øh, alt det her med kommuner, og sagsbehandling. Så det var ikke noget stort. Det var ikke noget, der fyldte i min hverdag. Øhm, men lige pludselig så... Øhm, økonomi var noget, vi snakkede om hele tiden. Øhm, de ture, vi plejede at være på. Øhm, jeg var 12 år på det her tidspunkt. Øhm, altså, så, så ja, økonomi fyldte rigtig meget. Fordi vi normalt... En, en tirsdag aften i sommerferien, og det bare var så varmt, så tog vi jo selvfølgelig ud og købte is efter aftensmad. Øhm, men der skulle vi lige pludselig tænke på økonomien, og okay, men hvis vi tager ud og køber is nu, så kan vi i hvert fald ikke gøre det der eller der, og det er måske federe på det tidspunkt. Øhm, så det var ligesom en ting, der begyndte at fylde meget. Jeg, jeg gik i skole øh, i en anden by, øh, længere væk, og alle mine venner boede ligesom vi boede ikke på samme s at busserne kørte, stoppede med at køre på et tidspunkt, og det var meget normalt, at sådan, sengetid var cirka kl. 10. Um, så hvis vi fik fri fra skole der, ja, kl. 3 eller sådan noget, så skulle vi lige hjem til en af os første. Det kunne godt tage en time. Så var jeg der måske kl. 4, og så skulle man ret tidligt hjem, for hvis, hvis jeg skulle nå det. De voksne kunne ikke længere køre, fordi... Hvis det var efter 10 i hverdagen, så ville det tælle som nattetimer, og det var der ikke økonomi til. og øhm, Der kom rigtig mange vikarer lige pludselig, fordi de voksne blev sygemeldt, og så fik vi at vide, at der var noget, der hed GDPR, og hvad er det for noget. Øhm, Nå, det betyder, at de billeder, I plejede at have hængende på væggene, de skal, de skal fjernes, de skal tages ned. Øhm, så det, der ligesom var hjemligt, det der var rart, øhm, det var... Det, det blev fjernet, og det blev lige pludselig gjort rigtig tydeligt, at det var en institution, vi boede på. Øhm, og der kom folk fra kommunen, og lige pludselig blev vi opmærksom på tilsynet, og vi ville egentlig også gerne snakke med tilsynet. Øh, og okay, hvilken leder skal man gå til, når det hele ligesom er problematisk? Og... Øh, så det var ligesom, det, der var nye ting, der begyndte at fylde rigtig meget. Øh, Oven i det, så fordi der kom en ny leder, øhm, og fordi ja, som, altså det, der sker tit, når der leder lederskift, så øh, er der også personaleskift. Så alle dem, jeg ligesom så som mine tanter og onkler, de, det var dem, der lige pludselig begyndte at blive sygemeldt. Fordi med den nye leder, der øh, skulle man følge reglerne på en anden måde. Øh, eller det var nogle andre regler, man gik op i at øh, og, og en, en, en, en, en den tidligere leder gik op i, øh, og det gjorde, at der skulle de voksne skulle bruge meget tid på noget der Dans journal, som var deres dagbog. Så der skulle de skrive ja, i dag, der Luna, hun havde en god dag, og hun havde en dårlig dag på grund af det her, det her, det her, og, øh, så det var ligesom de voksne begyndte at bruge rigtig meget tid bag lukkede døre. Vi havde der var en der var et kontor på hver afdeling, hvor hver dag så blev der holdt overlap, øh, og det her overlap blev længere og længere, fordi de skulle have flere og flere detaljer med. Og når vi havde været ude at køre, så skulle der føres procedurer over, okay, hvor kørte bilen hen, og hvem blev bilen brugt af. Fordi hvad nu hvis, at altså, bilerne måtte jo ikke blive brugt til personligt brug af nogen art af pædagogerne. Og sådan. Det blev så, der var så meget procedurer i det hele, og det var så tydeligt, at de tænder og unkler, der før var der for at passe på os, de var egentlig bare pædagoger der skulle komme og udføre et stykke arbejde. Øhm, og derfor så var det ikke længere et hjem, som jeg boede i. Men altså, ja, der boede jeg på et børnehjem. <laughs> det, det, gjorde, at det var så anderledes, øhm, at, at det blev så anderledes, lige pludselig gjorde, at øh, jeg til at starte med, øh, gik, stadig, ja, jeg gik stadig i folkeskole, så jeg søgte rigtig meget ud. Jeg, jeg havde ikke lyst til at være hjemme, fordi det var ikke mit hjem. Altså jeg havde ikke det samme frirum. Jeg kom gerne hjem, hvis de andre piger var der, og aftensmadsbordet var kun spændende, hvis det var de helt rigtige pædagoger, der var på vagt, og hvis det var de rigtige, der var hjemme. Fordi ellers så ville jeg hellere spise ud hos mine andre venner. Jeg vidste, at den her pædagog kom hver tirsdag, fint nok. Så jeg er jeg hjemme hver tirsdag, fordi der er det fedt, der er det rart, det er hyggeligt. Men alle de andre dage, der, der sørgede jeg ligesom for at være ude. Øhm, og så blev det rigtig vigtigt for mig at komme på efterskole. Øhm, og det, så, så det gjorde jeg efter 9. klasse. Øhm, og det var rigtig rart for mig at komme væk fra det, fordi det fungerede ikke længere. Øhm, og da jeg så kom hjem, så gik jeg i, ja, jeg gik i første G i et halvt år, og så flyttede jeg øh, lidt efter jul. Øhm, eller mere i foråret, men ja, der flyttede jeg så i min egen hybel, fordi det var ikke, det var ikke rart længere at bo. Øhm, jo, altså der er, vi, vi blev alle sammen, øh, eller en af de lidt større børn han sørgede for at indkalde til et møde, øh, hvor at vi fik... Alle, eller ja, der, der kom nogen fra kommunen. Øhm, altså højere oppe, chef og højre oppe. Og øhm, hende, der hende, der var leder af delhavnen, øhm, kom. som det var egentlig. Vi havde ønsket, at det ikke var hende, der ligesom kom, for vi ville bare gerne snakke med, med, med tilsynet og nogen, der ligesom kunne se til, hvad det var, der foregik. Øhm, så ja, havde vi det her store møde hvor. At, vi alle sammen, jeg, jeg tror vi var 17, øhm, og vi var to på 12, jeg var, ja, jeg var 12, øhm, som, som gav udtryk for, hvordan vi havde det med den her nye leder, med de her nye skift, og at, ja, den her følelse af at være et arbejde, og, og det her med, at vi mistede, vi mistede mange mennesker omkring os, øhm, min, min bedste, hun, hun forklarede, det, at, at pædagogerne døde, øhm, og vi, ja, at, at det skulle vi ligesom gå igennem, fordi vi jo ikke ringe til dem, vi kunne ikke snakke med dem. Øhm, og de havde været en del af vores hverdag så meget, at. Ja. Øhm, men ja, så det her møde havde vi, og det var egentlig noget af et nederlag, øhm, fordi det var som om, at fordi vi viste følelser. Øhm, jeg græd. Jeg er ikke så gammel. Øh. Og fordi vi ligesom var så følelsesladet, øh, så, så blev vi ikke taget seriøst. Så var vi bare en masse børn, der mistede deres pædagoger. Det var jo synd for dem, men, men, men det sådan er livet. Det er der ikke noget at gøre Jeg ved. Det er jo et arbejde. og I stedet for ligesom at gå ind og se, okay, men hvorfor er det, de er ked af det? Hvorfor er det, deres pædagoger ikke har mere? Hvad, hvad er det, der ikke fungerer? Øh. Og det var ekstremt frustrerende, fordi ja, alt det, der ligesom var galt, vi, altså vi stod og sagde det, øhm, men der var ikke rigtig nogen, der lyttede. Jamen det var så her, at øhm, jeg faldt ned af bjerget igen. Øhm, og at, at, at det gik op for mig, at jeg havde egentlig ikke helt bestedet det der anbringelsesbjerg. <laughs> øhm, at der var noget længere op til toppen, eller så var jeg i hvert fald faldet ned igen. At aftatsen var ligesom jeg bræste sammen under mig. Øhm, og der var det, altså det var så heldigt, at jeg havde haft det hjem, jeg havde før, øhm, fordi der var ligesom nogen, der kunne gribe mig. Øhm, og vi var i hvert fald sammen, om at skulle finde en anden vej op ad bjerget. Øhm, så jeg var, aldrig, jeg var aldrig alene i det. Øhm, og jeg tror også, det er derfor, jeg ligesom kunne komme igennem det, eller op over det. <laughs> Når vi sidder her, så er det helt klart, den sidste tid, desværre, <laughs> som jeg mindes. Øhm, øh, altså, jeg ved ikke, om det har noget at gøre med det, altså efterår, men <laughs> det er koldt og trist, men altså, det er ligesom, desværre det, jeg husker rigtig tydeligt. Øhm, for det var det, der gjorde, at jeg flyttede til sidst, og øh, der var en, to, der stadig i der efter jeg var flyttet, to af de piger, de, eller, som jeg stadig ses med, så jeg kom der et par gange, og, altså, det var mærkeligt. Alt var rykket. Nu er det kun den øverste afdeling, sådan, som der rigtig bliver brugt. Og sådan nedenunder, så nedenunder er der sådan, øh, offentlige kontorer. Jeg tror, der ligger sådan, øh, der er psykologer, og sådan, så der kommer fremmede mennesker i huset. Øh, og ja, mit værelse er blevet noget om til et kontor. Og... Altså det... Ja. Øh, det er i hvert fald ikke en rar følelse. <laughs> der flyttede derfra så fik jeg en en hybel øh, som ja lige der i hjørnet. Øh, som ja, det her det det er så rike hvor at altså man kan sige hvis hver ligesom, blok der er der en over en med trappen op og sådan så, så man tager to blokke hvor der ligesom er fire øh, så brødte jeg ja hvis man så inddeler den i fire så er den, boede jeg ligesom ude i siden nedenunder kun, så jeg havde ikke trappen op. Så familien ved siden af mig havde ligesom en, to, og så tre ovenover mig også. Øhm, så ja, så der boede jeg dermed øhm, i en lille hyper med have. <laughs> øhm, jeg kom lidt på besøg, øhm, fordi de andre piger stadig boede der, og så lige der ligger vaskeriet. <laughs> øhm, så det var også det, vi brugte, så vaskede vi sammen tit. Og sådan. Øhm så jeg kom lidt på besøg, men det var svært at komme på besøg, for pludselig så var jeg en fremmed øh, også fordi voksne, der har ringet på var sådan ja det er min Luna, og så var de sådan hvem er du Hvad skal du her så sådan, øh, hvem er du <laughs> det er mig der har boet her øh. altså så jeg synes ikke jeg synes ikke det var rart at komme på besøg det var ikke det var ikke fedt fordi det var noget det var ikke det samme <laughs> Som Emeluna fortæller, har anden del af hendes anbringelse brugt på mange nye udfordringer og nye bjerge at bestige. Men ved at bestige alle de her bjerge og komme igennem udfordringerne, er Emeluna også blevet klædt på med afgørende værktøjer, som hun har kunne anvende til at opnå sine drømme og ambitioner. I dag øh, har jeg det rigtig godt. Jeg har i et halvt år boet... Flyttede jeg væk fra min hyble, øh, og har boet ude med en veninde, øh, fra min efterskole faktisk. Øh, og så, ja nu, der skal jeg ud og rejse, og sådan, så indtil da bor jeg hos min moster <laughs> Altså det er helt klart noget, der kommer øh, i tid og utid. Øh, da jeg skulle flytte fra øh, min, ja, mit, mit værelse i Lyngby... Øh, var det meget problematisk, fordi jeg havde egentlig ikke rigtig nogen steder at flytte hen. Jeg bor hos min moster nu, men det er også en midlertidig løsning. Altså sådan nogle ting, der kan jeg godt mærke, okay, jeg kan ikke bare flytte hjem, som de fleste andre nok ville kunne. Og altså det samme med, der er mange personer, som hvor de fleste ville ringe til sine forældre og fortælle om et eller andet. Der er det tit, at jeg har lyst til at ringe til en af pædagogerne, øh, fordi der sket et eller andet. Øh, for eksempel, der tog to kørekort. Der, øh, der var en af de voksne, som hver gang vi var ude at køre, i køre med dem, så hvis, når de andre voksne de kom og, og satte sig ind i bilen, så ville de altid være sådan, nu er det ham her, der har kørt bilen igen, for sidder trukket helt tilbage, og det er fordi, der skal være plads til hans lange ben og bla bla bla. Det første, min kørelærer sagde til mig, efter han skulle sætte sig ind for sædet, efter jeg havde siddet der, det var sådan, ej, du har det godt nok været, at sidde der bare helt tilbage, og du ligger ned og kører sådan. Øhm, og det var bare sjovt, fordi det var det, alle de andre pædagoger sagde om ham. Øhm, og der havde jeg jo lyst til at bare at ringe til ham med det samme, og jeg var sådan, ej, nu skal jeg høre, hvad du, jeg sagde om mig. Og sådan. Øhm, men det kan jeg ikke på samme måde. Så på den måde, der er der små ting, i min hverdag, som jeg ligesom har lyst til at dele med dem. Men øhm, altså, nogle af dem har, har jeg bare ikke kontakt, til, eller kontakt med overhovedet. Øhm, og andre har jeg, ser jeg bare ikke. Øhm, og det er svært, det er mærkeligt nu, fordi de får, ikke, de får ikke længere penge for at være sammen med mig. Og ved de så egentlig godt. Og, øhm, selvom jeg kan mødes med dem, en dag, og så kan vi sidde og snakke i flere timer, og jeg kan bare virkelig mærke, hvor meget, at jeg også betyder for dem, og de siger til mig, at de gerne vil være der for mig, at de godt vil se mig. Altså, selvom jeg ligesom kan få det at vide forholdsvis tit, så tror jeg aldrig nogensinde, at jeg selv rigtig har rægt ud, øh, eller altså skrevet til dem. Så har det været, når jeg har fødselsdag, så har de sendt mig en besked, og men vi kunne også mødes, og okay, ja, det lyder faktisk vildt hyggeligt, og det kan vi godt, og så ses vi. Men, men når jeg så har brug for at mødes med dem, så tror jeg, eller ja, altså der synes jeg, det er svært ligesom at, at sige noget, fordi jeg ved ikke, eller det er svært ligesom, at kende den grænse, eller finde ud af, hvor den grænse går. Øh, og altså ligesom når man møder nye mennesker, eller, sådan, når, eller når man møder nogen, når man er ude og spørger dem, hvordan det går, så så vil man bare gerne høre, at det går godt. Man behøver ikke at høre det hele. Altså, det er en høflighed. Og sådan, sådan tror jeg også, at jeg har det med mange af dem, at det er en høflighed. Så det er ikke, fordi jeg ikke må ringe til dem, men jeg, jeg synes, det er svært. Som jeg også skriver i historien, så til allersidst, så føler jeg, at hele bjergmetaforen, øh, altså det går ligesom op for mig, at livet er en bjergkæde. Øhm, der er en masse forskellige ting, man skal bestige. Jeg har til en vis grad bestiget øh, anbringelsesbjerget, men alligevel så var det ligesom det, der startede min bjergkæde. Øhm, fordi det kommer altså som, som de små ting med, kan jeg godt ringe og fortælle det her? Eller hvor skal jeg bo nu? Ikke, ikke, at det er en lille ting, men altså, det kommer ligesom i små bølger, hvor at jeg godt kan mærke, at, at, at roden bunder i det bjerg. Øhm, men så er der jo også bare andre ting, som man skal overkomme, øh, altså som man skal lære, når man bliver voksen. Og, øh, altså så på den måde så hele ens liv er en bjergkæde, og der er store og små udfordringer på vejen. <laughs> jeg tror at til at starte med, så de lavere forventninger jeg ligesom har oplevet har været... Der, allerede var, altså, ja, der var barn og var hjemme hos mine veninders forældre, og jeg ligesom skulle forklare dem om, at jeg var anbragt. Der var det også vigtigt for mig ikke at være sådan en stakkel, eller øhm, forklare, at jeg har det egentlig ret godt, og øh, jeg, jeg, ret, altså, jeg gør mange ting selv. Jeg er ikke og alles. Altså, sådan Det var rigtig vigtigt for mig at forsvare mig selv. og forsvare, at jeg bare er kommet lidt senere fra start, men jeg er på samme niveau, som alle andre. Øhm, altså, så det tror jeg ligesom, var de første. Altså, uden at... Det kan også være, at det bare var en følelse i mig, for jeg tror egentlig ikke, at det var det, folk tænkte om mig. Øhm, men ja, jeg tror, altså, det var helt klart til at starte med sådan, at jeg føler at folk havde lavere forventninger til mig, eller, eller tænkt værre om mig. Øhm, og nu også, der... Øh, eller... Ik ikke så meget nu, men, men ja, på andre punkter, der tror jeg bare, at det var he hele det der med, at jeg vil ikke få en uddannelse. Og jeg ryger bare på kontanthjælp i stedet for at blive til noget. Og sådan. Øhm, altså det er ligesom de forventninger, som der har været meget vigtige for mig ikke. At, eller ja, det var vigtigt for mig at modbevise øh, det. og vise, at jeg ligesom godt kan. Alt muligt. Øhm, jamen altså det er jo fordi øh, På grund af de statistikker Der i mange år har vist At, at, at anbrægte børn Bare klarer sig værre øhm, Men jeg synes også altså, Det giver også god mening At vi klarer os værre Når der, der er en forventning om At ja, vi ikke går i skole Eller der er en forventning om At vi begynder at ryge når vi er 12 år gamle eller Altså alle sådan nogle ting øhm, Der er det Der er det klart for hvis, hvis der ikke er nogen der tror på en hvis der ikke er nogen, som er de voksne, der er rundt om en, som der ligesom skubber en til at gøre de ting, der skal gøres, så lærer man ikke at gøre det. Øhm. Og ja. ja, der tror jeg... Altså det, jeg tror, det er derfor, at der er de forventninger for, til en, der er en fordi der er i mange år, altså der har det bare været det, der er sket. <laughs> øhm, altså, det er jo de seneste par år, hvor at, der er så kommet gode eksempler ud i medierne. Øhm, og at der er blevet sat fokus på det her emne. Øhm, og, og at, ja, de gode fortællinger kommer frem. Øhm, og det er også nu, når jeg er blevet ældre, jeg har mødt anbræg, altså tidligere anbrægte, som der rent faktisk har haft et rigtig succesfuldt liv. Øhm, hvor før i tiden, der hørte man bare om dem, der ikke klarede dem. Og man hørte om dem, der var flyttet fra Dilhaven, og nu er de endt her, og nu er de endt der. Altså... Det så ikke positivt ud. <laughs> øhm, det, har, det har helt klart gjort meget for mig, at, at der også er nogle gode eksempler. Øh, jeg havde heldigvis rigtig mange, der troede på mig, da jeg var yngre, øh, og som der bare forventede, at, at jeg ville klare det som et hvert andet barn. Øhm, og ikke, altså hvis jeg var sådan, ah det er også synd for mig, så ville jeg være sådan der, ja, ja. <laughs> det er klart, men, men du kunne altså have haft det værre. Øh, så lav din lektier og rydder på dit værelse. <laughs> Altså, så på den måde, så klaret. Så kom så, klarede, altså, ja, så havde jeg ligesom folk, der troede på mig. Og der, der ikke lod mig blive en af dem, der ikke klarede det. Øhm, og da jeg så blev mere, altså jeg ja, blev ældre. Jeg tror, jeg var ja, de der 16-17 år, og mødte folk, som der rent faktisk bare havde styr på deres liv. Øhm, og, og, og ja de kæmpede med ting fra deres fortid, men, men, men de skulle nok klare sig. Øhm, og det tror jeg bare har gjort meget for, for mig, fordi altså selvfølgelig kan jeg, kan jeg også klare den. <laughs> altså selvfølgelig kan jeg alle klare den. Ja, hvis jeg skulle give godt råd til andre, der var været anbrægte, så tror jeg egentlig bare, åh, der er det ikke. Jeg tror, at det ville være, at man bare altså, man skulle bare gøre det. Altså det hele, det var altså ja, det er hårdt, og ja, det er svært, øhm, men det er også okay. Og det er i perioder, at det er hårdt, det er svært. Og så i andre perioder, så er det mega fedt. Så øhm, tror at der stod i den stil, der jeg var 12, at det hele, på, kampen op ad bjerget var det hele værd. For når man så stod øverst på bjerget, så var udsigten bare noget af det særlige. <laughs> altså, ja, man kan ikke gå igennem livet uden at skulle kladre. Øhm, så man kan lige så godt bare begynde. <laughs> Altså, man skal møde en anbræk på fuldstændig samme måde, som man møder et andet menneske. Øhm, man skal måske bare have en anden forståelse for, hvad det er, der foregår i deres liv. Og en anden forståelse for, hvorfor den her dag er lidt hårdere end den her dag. Øhm, men det skal, det skal ikke være en undskyldning for, hvordan at den person opfører sig, hvis det giver mening. Øhm, altså, det er meget vigtigt, at altså, jeg ja, bare sådan noget, som, altså, som at gå i skole. Altså hvis nogle dage er hårdere end andre, og nogle gange foregår der ting, der er sværere end andre, og derfor skal det være en forståelse for, hvorfor tingene ikke er op til den standard, de plejede at være. Eller hvorfor det er sværere for barnet at komme i skole, men det skal ikke være en undskyldning for, hvorfor barnet ikke kommer i skole. Fordi man skal stadig kunne komme i skole, og det skal ikke være en undskyldning for, hvorfor der ikke bliver lavet lektier, for man skal stadig kunne lave lektier. Og altså sådan skal det ligesom være... På alle Det skal bare være en forståelse. Ikke... Ja, man skal have en forståelse for den anden person. Det er her, vi giver slip på Emma Lunas fortælling. Med råd til andre anbragte om, at udsigten fra toppen af bjerget er særlig og kraftfuld. Men at man altså ikke kommer derop uden at klatre. Der kommer til at være anstrengende perioder. Men også gode. Vi får også rådet om, at man skal møde unge anbragte på samme måde og med de samme forventninger, som man møder et hvert andet menneske. Bare med lidt mere forståelse for, hvad der foregår i deres liv. Vi har efterfølgende været i kontakt med Dilhavens ledelse, og de har følgende kommentar til Emma Lunas historie. Vi på områdeinstitutionen Dilhaven er bekendt med de oplevelser, Emma Luna beskriver, omkring lederskifte og det, at Dilhaven gik fra at være et hjem til en institution. Vi anerkender til fulde de oplevelser, Emma Luna har haft. Vi bestræber os hele tiden på at skabe tilbud til de unge, der bor på Dilhaven, hvor de kan være trygge og hvor de kan udvikle sig i en positiv retning. Og blandt andet i den forbindelse har vi været i dialog med flere af de beboere, der boede på Dilhaven, samtidig med Emma Luna. Disse dialoger har været meget udbytterige, og vi vil derfor også meget gerne i dialog med Emma Luna om hendes oplevelser og erfaringer med at være anbragt uden for hjemmet. Jeg kan fra mit udgangspunkt kun forestille mig, hvordan det er at være anbragt uden for hjemmet og hvilke tanker der opstår som ung anbragt. Når jeg lytter til podcasten og de tanker som Emma Luna har, bliver jeg meget nysgerrig på, hvordan vi som tilbud kan bruge de tanker i vores daglige arbejde med at hjælpe unge og måske finde svar på nogle af de spørgsmål de måtte have.